Aika Nies Radio Aktieel Goeien naand en hartelijk welkom by nog een aflevering van ons Aktiehede program My naam is Corrie en dit is my groot voerig en eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte kiebe Vanavond oor die onderhoud of die toesprake by die enige bouw en oor selfbeskikking en ek het ook twee klankbane saamgebring een van Abel Abelbeland wat in 2011 opgeneem is as ook een van Alwijn de Klerk maar voor ons daarby kom eers een biekie my sekhies Bok van Blerk met goals en bikinis MUZIEK Kom i Pelle City, for eu en bie op maag Op die huis en koud, blij nog lang koud, op maak strand My kop voel so die so'n kaal, hier die zon om nou bram Ons sal gauw weer spoed op til, ons hou net aan en na Ons check net, wil z'n Bikinis en dop op die strand, ek kan net, kyk waar ek wil, lekker bovies, wat brand, so baie, kos en bikinis, my dop pas val aan ek moet my vijfstek mooi dop, ou die dag is nog lang. en die aand gaan dit nog rove rak. en maak uit van kook, Al die guls so lekker by backline ek ook Ek vat die lekker dikkou muisie en rol rond in die sand en later as hy huis toe gaan hou ons net aan nee na Ons check net guls in bikinis en dom op die straat Ek kan net kijk waar ek wil lekker boekies verbraak To buy Kos in bikinis, my dop is van saan, ek moet my peis net mooi dop, oh die dag is nog lang. is n'dop op die strand te kanet, kyk waar ek lekker boutjies wat brand so baie. Golsembeginnis my dop is vol saak, ek moet my pies net mooi dop oor die dag as nog lank. Golsembeginnis ek dop op die strand te kanet, kyk waar ek wil. lekker boutjies wat brand so baie. Golsembeginnis my dop pas vol saak, ek moet my pies net mooi dop oor die dag is nog lank. van Blerk met goals en bikini's. Ek wil eerst ek een klankpan speel oor nieuw transformatie dier Don Dion. Eerst een stikkie handels nies, daarna stel ek vir Don Dion aan die woord met nieuw transformatie. Yes. Het jou weer met die melkkoesien gespeel? Nee man, die kracht is zeker af. Neem maas oek jou op jou selfoon nie man hier die verdonde sy weet dit was dit ding wat jy kan ontstaat is USL Services South Africa so die ouwens met zero downtime die beste teams 24 uur ek se, is die belangstellende DJ en die eie radiostasie, kontak hulle die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig die man die stad die, ek is van die en ek sê die plaas af nou my die land skars is wat moet ek, ek doen nou oor ek maar hier in die dorp ek het een bokkie, net so twee straten af en ek sê jou ek gaan neder tegen die dorp nou oor maar, die maar kryf jou ESL services en ek gaan jou eindel om die balans te kree in die gesprek oor wat die Afrikaner moet doen wil ek graag die volgende noem Transformatie is een skending van vrijheid van asociatie Dit is een stille oorlog verovering en volksmoord Die doelbewuste gedwongen sociale herontwikkeling interventie, onderdrukking integratie en manipulatie in die naam van transformatie is een skending van die grondwet Die eenheid of unity trick is as volg. Hulle doong enforceer met emotionele afpersing nasies, stamme en kultuur rasse en gemenskappe en een groot centristische communistische eenheid staat in om mense te mislui om hulle individuele identiteit, kultuur, traditie en mensenrechte op te offer. 12 nasies in een staat is onwerkbaar en is institutionele volksmoord. Die ANC is beslis nie in staat om eerst daaraan te dink om soeits te kan doen nie, al sou hulle dit eindelijk wou doen. Die Reenboog-Nasi'se wapens van massavernietiging is as volgs. Manipulatie van stemwyke en municipale grense. Samesmelting van stem en municipale weike om centrale machtsbasisse te versterk en winderhede se stem uit te vee. Transformatie, gedwonge integratie en rasse menging dier sociale en emotionele afpersing. Kaderontplooiing, die indinsnieming, kontraktering en loonebetaling aan ANC kieserslede met betaal, belastingbetalers sy geld. Swart ekonomise bemachtiging Dwing blankes uit die werk, arbeid, onderwijs en bezigheidsomgeving met racistische wette. Politisering van die civiele dienst Gebruik vakbonde om die land geiselaar te hou voor politiek, rasse en financiële gewin. Verteenwoordigendheid of representivity Mensenhandel en populatiekontrol dier swartbevolking te hervestig uit landelike gebiede na ander gebiede met een kleiner swart demografie om so die ander rasse te oorvloed. Multikulturalisme oorzaak rassisme. Oorals in die wereld waar daar hoog persentasie van multikulturalisme is, is daar ook een hoog persentasie van geweld en onliste. Gedonge integratie of is net so boos as wat gedwongen segregatie of apartheid was. Eindelijk is dit erger, omdat dit volksmoord is. Die transformatie of multiculturalisme word dier bedrog, breinspoeling, medie manipulatie, belediging, owerte en kouverte, politieke correctheid en masse immigratie en asiel afgedwongen. Dit is onnatuurlijk om mense by mekaar te doen, net soos dit is om hulle van mekaar af te hou. Slechts wanneer mense vrylik toegelaat word om te woon, werk en associeer, saam of aansonderlijk, afsonderlijk, soos hulle kies, sonder tuchtiging, verweid of belediging, sal die geweld en racisme uiteindelik stop. Laat mense vry wees en vry besluit. Hoopgrense is een instrument vir wereld oorheesing. Marxisme is een wereld oorheersersideologie. Nationaliste aan die ander kant wil net hulle eie land, nie die hele wereld regeer nie, soos wat die linkervleer wil doen. Multinationale naties en multinationale maatskapie is een broeikas vir linkse wereld Die daag van die makkelijke zwartbevoer oordeling met rassekaart is amper oor. Hulle is uitgevind. Die Leeu het laas week begin praat hoe al die groot communiste in Londen moes bedank. Die politieke wind sal nie vir altyd in al gins waai nie. Die onrechtvaardige, racistische en bevoeroordeelde -oordeel, speelveld sal binnenkort einde.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 Dit is maklik en gratis by maatjie.com Baie dankie Don vir daai ingeligte stuk indigting. Ek speel graag die klankbaan deur aan Al alwen die klerk in die volksraad. Ek hey, dankie Paul, ek wil net noem dat ek my um, klerkis met nog al my haare op my kop, so. Ek hoop dit, dit beteken daarom iets. Ek is daarom nie van die bleskop te klerkis nie. Vrienden, dit is altyd moeilik op een aand soos vanavond, waar klompkandidaten die selfde boodskap aan die voorde. Eenming wat al hierdie kandidate in gemeen het Is volksvrijheid En amal dra die boodskap aan die oor Op een of ander manier Ek wil dit vanavond so'n beetje terugvat Daar waar Dit in die kolonie begin het, in die kaapkolonie Met die groot trek Vroeg 1800 Ruim 200 jaar terug hoekom het die voortrekkers getrek het was een drang om vry te wees en om wet en orde te ervaar baie mense reken die voortrekkers het weggetrek juist om weteloos te gaan leven om te leven soos wat elkeen wil en hy moet leven soos elkeen maak sy wil Maar die groot reden was dat hulle juist weggetrek het Om te regeer oor hulle self in een wetlike en ordelike manier Ons volk was nog altyd een volk wat floreer het onder wet en orde En daar wat daar nie was, wet en orde is nie, ons volk het altyd nog geskept Daar was verskye redes, dit is die vernaamste Redes wat aanleiding geer het door die trek Maar dit het te lang Aanloop gehad Die trek het begin in 1836 Soos ek seker is Allemaal weet Maar daar ongelukkigheid ontstaan Rondom 1811 en Dit het opgebouw Na punt toe Ek wil enkele Redes aanvoer wat uit Sarelsel Jeze hiernaal gekom het Sarelsel Jeze wat ons allemaal seker kan bestempel as die godsman van die voortrechts en nie omdat Sarelsel Jeze een predikant was nie Sarelsel Jeze het sy god leer ken soos het David van Ouds achter die ploegska en achter die bees en achter die skaal Hy was die eenvoudige man wat in alles wat hy gedoen het sy God eerste gestel het en sy God geken het Die eerste rede wat Sadelselie aanvoer en verskoon as ek so nou en dan lees ek het hierdie goed uit Holland uit, uit, uit vertaal in my Hollands neerpartijker soos my Brits so dat die helpartijker hier om hierdie goed te lees die eerste rede was die ontevredenheid hierdie manne wat hy hier noem as die Basterland het die klomp beense beset en hierdie grond het londerhandel van die boesmans en het hulle intrek daar geneem die grond mak gemaakt en wet in orde geskip maar toe die basters gekom die boesmans uitgemoor en dit het hierdie manne met net oor gelaad die boesmans was nie meer nie hulle onderhandelings was nie meer nie hulle was hulle grond kwijt as mens na die, vandag kyk jedendagse voorbeeld is het gehoor gestraand het iemand om die jonge heer Malema genoem, ek denk ons, meeste van ons het om, dalkal iets anders genoem, met die Malema op die einde is die grondroof program, die grond grijp, wat hy die mense aan het en soos ons onlangs sien, weeties een paar boere tussen ons en ons sien by Harry Smit wat onlangs gebeur het so ek weet, ek het nou nie vandag die korante so doopgehou nie maar die plakker sit nog steeds op die grond in Harry Smit nie is die politie wil hulle verweider nie Tweedens, het hier die manne besluit Hulle gaan hulle nie laat onderkry nie. En hulle het 10 man gestuur, een afvaardiging, tussen die sand, vet en vals riviere. En hulle het een stuk grond daar, gekry wat onbewoonbaar was. Daar was niemand daar nie. En hulle het besluit toe, hulle kan weer, van vooraf begin. Hulle kan die kontak maak. En hulle het toe een memory aan die kaap gestuur, aan die groveneer van die kaap wat onderteken is door 72 mense wat geen huis en haard meer gehad het nie. en hierdie versoek is hulle gewaier die vergelijk wat ek wil tref daar naartoe is met die VVK vandag ons voorvaders het nie so meer net hulle eigen richting ingeslaan nie. hulle het eerst probeer om grond te bekom op een wetelike en ordelike manier en dis hulle gewaier derdens die vrijheid van slawe daar dan aan die mense beloof dat die takseerder sal uitkom en hy sal jou slawe takseer op een bedrag en hierdie bedrag sal in jou uitbetaald word die bedrag wat Sarelsel Jeze slave opgetaxeer is is 2888 riksdalers uit het 500 daarvan ontvangt die vergelijk wat ek daar vandag wil trek met die vrijheid ons sogenaamde blink grondwet wat aan die wereld voorgehou word as een van die bestes ontken ons God het beloof dat amal vry sal wees wat het nalaat is om te sê dat partij meer vry as anders sal wees en partij meer voorrechte as anders sal wees en dat ons as volk onder druk word en met elke wetelike wetlik volgens barbaarse standaarde probeer hulle ons volk onder druk soos destijds staan ons weer voor een kruispad vandag en in elkeen van ons hart brand nog steeds die begeerte na wet en orde na vrijheid en na veiligheid wat gaan ons kies die VVK is die voertuig is nie die oplossing is die begin van die oplossing interessante ding van Sarel Salies, hy was nie een van die eerste trekkers nie hy was eerst deel van die sogenaamde tweede trek nadat daar eerst een klomp voorlopers gaan het en die pak bereid het. Wat gaan jy vanavond wees? Gaan jy deel van die navolgers wees? Of gaan jy deel wees van die eerste stikkie van die volk, wat sê ons kan nie meer, ons wil vry wees? Gaan jy jou kinders, en jou kleinkinders, in die oor kan kyk, en sê ek het my deelkie vir ons volkse vrijheid gedoen wil afsluit met een aanhaling uit die boek baie ou boek die boek is hier in 1919 1919's uitgekom en praat oor die voortrekkers laat ons binnen in die laars binnen die tent waans en as dit kan binnen in die harte van daar die mens is sien Laat ons iets voel van wat die mense dier gemaakt het, van die moed en die volharding en die dapperheid aan die een kant, maar dan ook die droefheid en die smart en die beproeving aan die ander kant. Een volk wat sulke voorlopers gehad het, mag nie kleinsielig en kleinmoedig en kleingeestig wees nie. Die volk kan een groot volk wees. Ek dank jy. Ek baas gerust die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za www.v.co.za is een initiatief wat streef na die vooruitgang en welsijn van die Afrikaans sprekende volk wat economische bemachtiging en vrijheid begeer, as ook selfbeskikking en onafhankelijkheid. Ons den die volk as geheel, maar ook specifiek slagoffers van die onwettige BEE en Affirmative Action Wette van die publiek van Zuid-Afrika. Alle Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle hulle bevind, wat de westerse levensvies van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreef. Dit is tijd vir volkshuis economische bemachtiging, so ons ons mensen kan ondersteun en bezorg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 van Abel Melan tans die ondervoersder van die BAV waarna ek ook sy toespraak wil lees wat hy vanmiddag by die ene goe gebouw oorhandig het, ach, skies toch wat hy gelever het na die vrijheidsmanifest by die ene gebouw oorhandig is eers Abel Melan se toespraak van so paar jaar gelede volksgenote, baie dankie vir die geleentheid ek begin vanavond dier vir die kort stikkie te lees uit die afskuit van dokter Malan destijds toe hy die politiek betreed op 13 juni 1915 by sy gemeente in Graafrenet kom te die hoofdredakteur van die burger en die hoofd van die nationale partij in Kaplan, Kaplan te word Ek lees vir u enkele aanhalings uit die preek uit dit is vertaal van vanuit die Nederlands U sal my wil glo as ek sê dat as die omstandighede waaraan waaronder ons volk verkeer normaal geblei het Ek vir geen oomblik daar, as ek gedink het om my op die breederein van die volkslewe te begeef nie. As ek sonder om iets anders in aanmerking te neem, moes kies tis in die evangeliebediening en die politiek, dan kies ek die evangeliebediening sonder die minste aarseling. Ek aarsel dan ook nie om te sê dat, as dit ons gegeef word om die eenheid van ons volk herstel te sien, daar vir my geen groter vreugde sal wees nie as vir my weer tot die bediening van die kerk dis kikbaar te stel maar, en dit sê hy 100, amper 100 jaar gelede vir ons 90 jaar gelede maar ons verkeer tans seker in die ergstigste nationale krisis wat ons nog ooit beleef het 100 jaar gelede Wat op die spel is, is nie alleen groot geestelike en sedelike beginsels nie. Maar meer en meer kom dit daartoe. Waarom? Dit is ons tans om die lewe, dat die vraag die ontzettende vraag gevraag word en gestel word aan ons eie volk, of ons as Afrikaner volk nog recht van bestaan het. Of dit nie miskien beter vir ons is om nationale selfmoord te pleeg waar die ontzettende vraaggestel en beantwoord moet word daar het die volk recht op voorlichting vooral op die licht van Gods woord dan gaan hy verder dan sê hy in die einde van sy toespraak herken die verheerlik God in ons wording en ons bestaan en ons ganse volkslewe verkry daar dier hoe waarde en doel en kracht en heiligheid Breek aan die ander kant met die geskiednis of handel die geskiednis op een onware oneerlijke of ongeloovige weise Verweider met ander woorde God daaruit en die ganse volkslewe versink daarmee in die diepte van onverskilligheid en karakterloosheid Nou, ek denk die dit verskil veel van wat Dr. Malan 98 jaar geëde gesê het vandag Die volk wat in sy eie woording waarlik God erkende verheerlik en wat daarom aan sy eie voortbestaan groot waarde heg sal juist daarom ook gereed wees om om gewillig onder die beskikking van God te buig Vra die volk om om in een ander bestaande of nog nie bestaande volk te verloor en hy sal antwoord Om die ere gods beslis nie Vra hom Om hom aan onverbiddelike feite te onderwerp En ongedwongen sal hy Dit miskien doen Maar altyd was veroverd En met die vrok in sy hart Vra hom om met sy geskiednis achter hom Voor een vlag te buig En hy sal hom beledig of diep vernederd voel maar vraag om om te buig voor die God wat om gemaakt het en om in sy beskikking te berus en die ganse christelike Afrikaande volk sal antwoord om die Heere Gods van ganse raarte, ja en dan sluit hy af en hy sê maar vir ons volk en bovenal om die Heere Gods van ek dit doen en nie dit my gegees sal word, om langs die weg iets te doen, hoe weinig ook, wat tot huil van ons volk sal strek, dan moet God daarvoor alleen, alleen eer ontvang. En nie ek in die ooging moet val, dan moet ek dit toch maar so doen. En dan sê ek met die woonde van ons, as ek omkom, dan kom ek om liewe vriende ons staan sekerlik weer by die riviere van Wasbank in ons volksgeschiedenis alhoewel die meeste van ons het miskien nie besef nie ons het op een punt gekom in ons volkslewe waar die waardigheid van een volk nie meer bestaan nie vanavond baie gehoor dat ons uitverkoop is daar er is baie redes hoe kom volk tot niet gaan Hannibal die destijds op een of ander van groot vlakte in in, in in Rusland het hy met die Romeine slaags geraak en hy het 50.000 van hulle op een dag doodgemaak toe die Romeine besluit maar Hierdie, hierdie kerel gaan vir ons uitmoor en hy het onttrek in hy stede in en hy het vir 15 jaar geen oorlog gemaakt en Hannibal moes in die gebied bly en sonder dat hy oorlog gemaakt het sonder dat hy oorlog gemaakt het het hy sy hele leer verloor door niks te doen en slecht te word was ons nie miskien Hannibalse leer wat gemaksig en niks te doen miskien so sleg geword het dat ons vandag nie hond is nie maar die stert Volksgenote het is baie makkelijk om, om wereldse met toeris te probeer gaan soek om weer vry te word dit gee ons altyd warm gevoel in ons harte en dat ons voel ons wol volg hand op. Ek sê vanaand vir u ons kan 20 VVK foksrade kan kies. En ons kan 80 partyteties politieke stelsels hê. Maar as jy en ek nie gaan ons kne weer begin as God se dan kan ons ekabot vanaand skryf ons allemaal huis toe gaan en gaan koffie drink en gaan televisie kyk ek wil my weer hou daarvan om die algemeen sondes van vandag as, as rede voor te gee die sport en al die dinge en gezondheid stig en my om mense aan te vat daarboer het is belangrik dat ons teruggaan na ons gods altaar ons huise toe manne, jylle is die priester van jylle huis dis die grootste voorrecht wat jy as man het, priester van die huis te wees dit is die voorrecht en die opdrag van God jy moet die priester in die huis wees sê die televisie af, sê weer in die avond of al 7, wanneer sê weer gaan terug Nou al die godsvolk sy kracht en wanneer vriende kom braai moet nie skuldig voel dat u moet lekker braai onderbreek dier te sê in ons huis hou ons godsdienst, huis godsdienst sê hier weer af half acht waarom, waarom waarom is dit vir ons so moeilik om om dit wat God van ons vra te doen mense ons koop die geld mag reik op zondag waarom doen ons dit in godsnaam waarom en dan klaar ons dat ons nie vry is ons leef in een wereld wat dit makkelijk is om te sê, dis maar hoe dit gedoen word want dan hoef ons nie redes te geef hoe kom ons tegen die stroom wil vloe nie die makklikste vrienden dit het die tijd geword dat ons rug stijf maak want ons het mense nodig met ruggraad en nie graad nie ons het te veel graad, ons het te veel geleerdheid ons. ons het mense nodig wat rug kan stijf maak en kan sê tot hier toe nie ver precies wat die volksraadverkiesings en mense begin het Dit is een proces. Die voorzitter self kan nie verkies word op die volksraad nie. Dit alleen, denk ek, is een proces met jou gestand nie. Dit gaan daarop neerkom dat hierdie volk door die vier fases gaan gaan, die verkiesing van die volksraad, gesprek met die regering, om ons oefaar die regering, Die nie beslag in die volkse eis om selfbeskukking nie dat daar dan met die internationale gemeenskap gepraat van word en kom ons van vaarkoot in die internationale gemeenskap terugkom en sê die hele is om geld dan kom die volksraad terug na die volk toe en dan gaan die volk langlikste besluit van die volk in sy bestaan maak dit gaan nie die blanke volk wees of die Afrikaane volk as soks Dit gaan die Afrikaner volk wees wat omsel wil regeer wat die besluit kan. En dat een groot verskil, een massiewe verskil. Dit is die Afrikaner volk, die Afrikaner volk wat omsel wil regeer. Dit is die besluit wat u en ek nou moet maak. Wat er deel van die volk is ons. Wat deel van daar die volk gaan ons zorg waar ons kleinkinders gaan stap. En wanneer die volksraad dan terugkom met volk sê maar buitenwereld sê, sis en Malema en sy snotneus jy sê so dan gaan ons as volk besluit wat dan gaan gaan niemand anders want fase 1 tot 4 is in die boeken op papier geskryf maar dan gaan ons as volk besluit wat is fase 5, 6 en 7 Dit is wat nou gaan lekker houden. En dan kan nie sê dat ons vaste 5, 6 en 7 gaan vryspreken. Dankie. Ui die blauw van onze hemel, ui die diepte van ons zeer, oor ons eeuwige gebergtes, waar die kranse antwoord geef, ons ververlate vlaaktes met die kreeën van Osewa ruis die stem van ons geliefde van ons land Zuid-Afrika ons sal antwoord op jou roepstem ons sal offer wat jy vraag ons sal As for your sake, Afrika! I yeah. yeah. yeah. spoke in 2011 in Steve Hofmeyer with his voice. I speak about self die laaste paar maanden al. Vandaag het Abel Melan kaalfuis oor selfbeskikking gepraat toe hy sy krachtige toespraak gedever het. Het die ondervoorsetter van die Boere Afrikaner Volksraad, meneer Abel Melan, sy toespraak na die Vrijheidsmanifest wat die enige bouw oorhandig is. Geachte mede volksgenote, Ons is vandag hier by mekaar as groep wat baie duidelik aan hierdie huidige regering en aan die buitenwereld sê. Ons sal weer in die nabije toekomst oor ons sal vergeer dier middel van een volkseie protestantse burgerlijke gezag. En as de Klerk gedink het, sy oorgalwe van 1994 was een omonkeerbare proces. Nou sal die wereld sê wat is een om- een -on onomkeerbare proces. Op gelofte dag 16 december 1966 het die verenigde nazies een waterskerringsverdrag aangeneem The International Governance on Civil and Political Rights in hierdie verdrag sê onder meer All peoples have the right to self-determination By virtue of that right they feel freely determine the political status as well as their own economic, social and Op 10 december 1998 het die ANC regering hierdie verdrag omvaar en onderteken. Daarby nevens artikel 235 van die huidige grondwet bepaal ook dat die volk wat omsel wil regeer binnen een territoriale entiteit dit mag doen en die nationale wetgeving daarvoor aangeneem word. Tis in 1838 en 1886 het die Boere Afrikaner volk nie minder as 13 volksrepublieke in Zuider-Afrika-Noord van die Oranje-Rivier gestig. Ieder en elk een van die republieke is gestig op grond wat verkrys in ooreenstemming met die volke rechtelike wijse van grondverkryging. Sekere dier van hierdie gronde was onbesied dank sy sterk zwart volke sy uitwisingsveldtochte ten swakke zwart volke. Sekere gronde is rechtmatig verover nadat ons ons selfs suksesvol verdedig het ten ongeproef en onaangekondigde afstorming en moord op ons en pogings om ons uit te wis. In sekere gevalle het ons die grond bekom in rel vir beskerming aan swaardstamme teen ander swaardes. In ander gevalle in rel vir vee. <coughs> Jammer. In in ander gevalle in rel vir beide vee en beskerming teen ander swaard moordadige tyranne. Nerens het die boer enige grond van jylle swaardes gesteel soos jylle gereeld verkondig nie. Het is waar. Ons is nie die oorspronkelijke inwoners van hierdie land nie maar jylle swaartes is ook nie. Die Boesmans was eerste hier, van wie hy vandag baie min oor is, onder andere om het hulle dier jylle swaartes ook uitgemoor is. As ons blankes white settlers is, dan is jylle swaartes black settlers. Jylle weet het self baie goed. Dit is hoekom jylle nie eens gestry het met die VN, rapporteer wat het in 2005 rechtuit vir jylle gesê het neemt. As die boere indringers in Transvaal was, dan was die Matabele koning Mazilila Kaze, wat uit Natal vir sy koning gevlug het, omdat hy beeste gestel het, ook een indringer in Transvaal. Die verskil is net, dat die Matabele se indringering in Transvaal gepaard gegaan het, met ongekende moord en plundering, terwyl die boere hier aangekom het, sonder om een siel uit die eie uit enige leed aan te doen. In teendeel, talle verjaagde swaad stamme het by ons boerebeskerming kom soek en verkry en ook hulle stamgronde wat die metabolis van die geroof het is door die boere teruggegee in swaard is wat mis die lakazie sy moortogte oorleef het en daarom gefraaid dit is ons rekord in hierdie land en ons is trots daarop maak nie saak hoeveel fel propaganda teen ons opgehoop word nie Witmenses van die rigraad, onder die leiding van Ewede Klerk en sy meelopers, het in 1992 in een referendum besluit om te bijgevoer jylle swartes sy barbaarse methodes van terrorisme. Een derde van ons, ongeveer 700.000 mense, het daar teengestem. Die communistische of die communiste van die ANC en die wit-humanistische rugraadloos is, en die ganse buitenland, wat le mondevol het oor ons, maar glad nie uitgelever is aan die hel, wat ons nou elke dag hier hieruitstaan nie, moet kennis neem en ons goed verstaan. Ons het nie in 1992 die prijsgave van ons diergekoopte vrijheid aanvaar nie, en ons aanvaard het steeds nie. Ons sal dit nooit aanvaar, so ons leef nie op 23 april 1994 het Tabum namens die ANC, generaal constant verlieu namens die Boer Afrikaners en Rolf Meyer namens die Nationale Partij de Code on Afrikaner Self-Determination onderteken. Daar is ooreengekom dat die steen wat partye met 'n spesifieke verkiesingsmanifest vir selfbeskikking in 1994 verkiesing sou ontvang as aanduiding sou dien van die beweese steen vir selfbeskikking in 'n eie volksstaat. Tydens die 1994 verkiesing het die Volksfront 425.000 000 stemme bekom en in die munisipale verkiesing daarna oor die 600 000 stemme. Daar die steen is dier die ANC eenvoudig geignoreerd ten aansien van wat het ontvorderstel was om te beteken. Die tussentijdse grondwet van 1993 het versiening gemaak vir die daarstelling van ‘n volksstaatraad. Hier die raad het sekere aanbevelings oor territoriële selfbeskikking aan die ANC regering gemaakt wat weer eens bloot geignoreer is. Kort na sy aanbeveling gemaak is was die volksraad staat raad stil stil eenseidig die regering ontbind sonder om enigsings uitvoering te gee aan die onderneemings in die licht waarvan die raad ontstaan het. Net soos Sheepstown in 1877 denkt die ANC kommuniste en die wit rugraadloos is nou dat ons maar hierdie saak in hierdie saak beris. Vir hulle sê ons, moet nie geflaus word nie. Die boerse wille draai som stadig, maar hy draai gewis. Gedierende 2007 het een volksvergadering plaasgevind waar besluit is om een verkiesingskommissie die VVK op die weem te bring. Die VVK het gesorg dat die demokraties verkoose volksverteenwoordigende raadverkies is wat namens die volk die proces van selfbeskikking kon aanpak. Die volksraad is verkies op 24 September 2011 beklem die volgende mandaat gangen volg die route wat die recht voorskryf om vir ons as volk onafhankelijkheid te verkry en in een eie grondgebied. Na jare gesukkel gesikkel het die regering ingestemd tot gesprek met die volksraad, wat verlede jaar augustus plaasgevind het. Daar tydens het Ramaphosa bevestig dat wetgeving nodig sal wees volgens die vereiste van die grondwet artikel 235 om ons vrijheid in die eie gebied te verkry. Die volksraad het verklaar dat hulle 100% bereid is om die proces dien ooreenkomstig af te handel maar die regering weir om versyn sedert dien om sodanige wetgevende proces saam met die volksraad te insigneer. Ramaphosa's houding was dat ons nie met die regering nie maar met die ANC moet skakel in die proces en hy het onderneem om sodanige gesprek tussen die volksraad en die ANC te faciliteer. Daarvan het tot dusver nog niks gekom nie. I'm going to address the president and his government as well as certain boerheiders now in English. Tabum you closed down the boers' commando system, promising to ensure an alternative system would be put in place. Of course, that never happened. This despicable act of yours have costed as much blood.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 But no one must well when they reap the fruit of our counter-actions. Mr. Zuma, you are the leader of this country conglomerate population, but you are not the Boers' leader. We have chosen our own leaders to represent us as, as people. The process of implementing our own independent state is being followed in accordance with the law and this country's constitution. For four years you have been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 During the 1992 referendum, 700,000 people voted against the clerks' treacherous plans. All we asked from you was to sit down with our Volksrat and negotiate an independent state of good faith for the Boer Afrikaner people. We are faithful protest Protestants and law-abiding citizens, and thus do not want to shed innocent blood in order to get our independence in our own state. However, Any nation that is pushed to the brink of extinction by a racist government earns the right to reserve that process by whatever means. After your ancestors tried to an annihilate them, our ancestors faced a battle of survival during 1838 at a place of Natal which later became known as Blutrefer. Pl At a battlefield, the almighty Lord of heaven and earth came to our people's rescue. Approximately 20,000 of King Dengarn's best Zulu warriors could not overcome only 460 Boers pinned down in a smaller lager made of 64 ox wagons. Our heavenly Father's angels fought the battle on our behalf with a glorious result. Almost 4,000 Zulus were slaughtered and no Boer died.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 Should you continue to trample upon our legal right to self-determination, you will leave us with no other choice than to fight until the bitter end. To you, Julius Melema, the country and even the government might be afraid of you. We are not afraid of you. An Fricky de Klerk, Piki Boota, Rolfi Meijer, Leon Wessels, en jylle meerlopers in die Tweede Vrijheidsoorlog is die verraders reggestel vir slechts een breekdeel van die verraad wat jylle teen oor die volk verpleeg het. Ons sê niks verder daar oor verreidige doeleindes nie. Aan die rugraadloose humanistische wit is, wat ons nie in eie onafhankelike staat, <coughs> jammer geneemt. Ons gyn jylle jylle strewe na en ideale, ons gyn jylle jylle nieuwe Sud-Afrika, los ons uit en gyn ons ook ons strewe en ideale. wit witvelle sal jylle nie red as jylle aangaan aanhou om in ons pad te staan nie, in teendeel jylle en nie die swaardes nie, is vijand nummer 1 vir ons. Julle het reeds die afstootelike heksepootvlag, die afgoed en koosie van die sogenaamde volkslied en die pathetiese mislukkende staat as julle eiwe aanvaar. Ons daarin teen sal nooit die vry strijd opgeen neem. Ons gaan een cyberprotestanse boere republiek stig in een deel of gedeeltes van hierdie land wat door die barbare sy voorvaders amtelik aan ons afgestaan is of andersens wetig aan ons behoort. Ons sal weer ons eie regerende volksraad hee. Ons sal weer ons eie vlag huis, en ons sal weer met trots en traan in ons oe, kent gij dat volk en die stem sing, uit volle boors en dankbaarheid, tjener ons vader vir sy onbeskryflike genade oor ons. Ek dank jy, Abel Melan, ondervoorzitter, Boere Afrikaner volksraad. Dit is die einde van die programme. Ek wil net noem, die artikels in die programme is die, die opinies van die onderscheie skrywers en die klankbane ook die opinies van, van die eie verskillende partie. Dis nie noodwendig die siening van SAIK NIS Radio nie. En die nie program wil aanbied op SAIK NIS Radio Of indien jy jou bezigheid wil adverteer op SHK NIS Radio, kondik ons geris. Ons ebos is is nis.by shkradio.com Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Dit is vir volks eiwe bezighede, jy kan jou advertentie gratis op daar die webwerf plaas. Ons het tans NIS en Weerberichte weeksta, 7 uur sorgens en 1 uur in die middag, Ons het actere program met myself 8 uur weekse en ons het een heerlijke nieuwe program aangebied door Paul Joubert, Afrikaner Haard, die trekpad van die nasie tussen 9 en 10 maandag, woensdag en vrijdag aande. Ons sal ook binnenkort een paar nieuwe programme heen. Ons het onlangs een bericht op ons Facebookblad gepost wat ons herinner aan Esme Everhard en Jan Kroon in die jare 70s, toe hulle so maak mens aangebied het, en versoeken, en ook in die tijdperk, met die greensoorlog, toe hulle boodskappen vir die troepies op die greens uitgesaad het. En dit was met een gevoel van nostalgie, wat ek daar die bericht gelees het, en ek seker ook menigte van julle, wat vanavond ingeskakel is, het ook daar nog, nog as die oor jylle gevoelspoel. Ek het ook kinderprogramme wat ek binnenkort gaan begin mee. Verhaalkie soos Haastas en Lieskas, Heidi, Pinokio en liewe Heksie onder meer sal aangebied voor die woord vir kinders. Hou geris ons Facebook Facebookblad top vir ons programme. Blijsblief ingeskakel net hierna om 9 vir Paul Joubert met sy Afrikaane raard die trekpad van een naasien. So groet ek, Korie, tot maandagoogend met die 7 uur Nies en onthou ons afsprake dier die dag. Een heerlijke naweek verder tot ziens. Ek speel uit met Bok van Blerk se tellerij.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 sal jy die moere kom leine, la, reine, Lene kamp het vergaan En die katies in my Bloop oor een nasie wat weer op sal staan Delarij, Delarij Sal jy die woere kom leid